pe când guverna Fadus în Iudea, un înșelător cu numele Teuda a convins un mare număr de oameni să-și ia cu ei tot ce au și să treacă dincolo de Iordan. El spunea că e proroc și că va despărți în două apele Iordanului, îngăduindu-le astfel să treacă cu ușurință peste el. Cu astfel de făgăduințe, el a reușit să înșele pe mulți, dar Fadus nu le-a îngăduit să se bucure de această nesocotință și a trimis un escadron de călăreți care i-a surprins pe neașteptate, omorând pe mulți dintre ei, iar pe alții, a prins de vii, între care și Teuda însuși, și după ce i-a tăiat capul, i-a l a trimis la Ierusalim. Gânduri duhovnicești: să ivit Teuda. Orice lumină care se ivește după răsărirea soarelui este o lumină care deranjează și tulbură viața. După ce a răsărit soarele dreptății, Domnul Isus, toate luminile care nu sunt raze din acest veșnic soare sunt stele rătăcitoare, purtătoare nu de viață, ci de moarte. Chiar dacă poartă numele Teuda, care înseamnă lăudând pe Dumnezeu. Nu oricine zice Doamne, Doamne, ci cel ce face voia lui Dumnezeu, acela va intra în împărăția lui. Mulți se ivesc în lume și zic că sunt ceva, însă nu la ceea ce zic trebuie să ne uităm, ci la ceea ce sunt. Să primim adevărul de la oricine, dar să nu ne alipim decât de Domnul Isus și de cei pe care El ni descoperă că sunt ai Lui. Lumina este recunoscută de toți și în primul rând de fiii luminii. Când cineva zice că este ceva și nu lasă faptele lui să mărturisească lucrul acesta, atunci el nu este nimic. Și ceea ce este mai rău decât nimicul este păcatul mândriei care îl stăpânește. Cine urmează o stea rătăcitoare va fi împrăștiat și nimicit, chiar dacă ar fi împreună nu cu 400 de călăreți, ci cu 4 miliarde. Nu numărul mic sau mare este garanția vieții, ci adevărul, Domnului Iisus Hristos. Cine nu are Duhul lui Hristos nu este al lui și nu are siguranța vieții, chiar dacă tot pământul ar fi cu el. Domnul Isus ne vorbește limpede și ne îndeamnă puternic în privința aceasta când zice Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Căci se vor scula cristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Cine îndreaptă privirile altora spre el, spre vreun om sau spre vreo grupare de oameni și nu spre Cristosul lui Dumnezeu, Hristos cel răstignit în zilele lui Pilat, Cristos cel înviat și înălțat la cer, așa cum îl arată învățătura sfinților săi apostoli, acela este un trimis al diavolului, al intereselor lui egoiste și lui Dumnezeu. Laud, dulcele, pe -o lume. La Utah, neaca la cea mai și în spri, căci nimșoase. La Utah, la Utah, fiind nimic, Versetul 37. După el s-a evit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a tras mult în orod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce l-urmaseră au fost risipiți. Eusebiu de Cezarea, scriind despre Iuda Galileanul, zice: Iuda gaulonitul, din orașul cu numele Gamala a câștigat de partea lui pe fariseul Sadoc și a atățat poporul la răscoală pe vremea lui Curinius în anul 6 după Hristos. Spunând că numărătoarea aceasta nu ajută la nimic altceva decât să aducă mai multe robii asupra lor, îndemnând poporul să-și apere libertatea. Revolta a fost crunt înăbușită de romani, dar spiritul ei a mai supraviețuit printre zeloți. S-a evit Iuda Galileanul, a pierit și el. Gânduri duhovnicești. Orice lumină care se ivește pe cer și apoi dispare, n-a fost lumina adevărată, ci o stea rătăcitoare, care s-a aprins puțin și s-a topit. Soarele și adevăratele stele rămân. Câte rătăciri s-au ivit în lume și în lumea zisă creștină, dar nu mai sunt. Isus, soarele dreptății, însă strălucește cu fiecare zi mai puternic. Să ne alipim de Isus și suntem adevărate lumini. A tras mult norod de partea lui. După Teuda se poate ivi Iuda, care trage și mai mult norod după el, dar la mântuire și fericire tot nu vor ajunge. Mântuirea este numai prin adevăr, Hristos este adevărul. Când tragi norod după tine, după religia sau gruparea ta, atunci norodul, oricât ar fi de numeros, se duce în prăpastia rătăcirii. Domnul Hristos este pilda noastră de săvârșită, spre El să privim necurmat, ca să nu fim târâți de stelele rătăcitoare care se ivesc. Nu norodul mult pe care îl tragi după tine e semnul că faci lucrare pentru Dumnezeu, ci ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul lui Scris, care este adevărul. Nu te uita la mulțimea care urmează pe un om ca și cum aceasta ar fi o dovadă a adevărului, ci privește la Domnul Isus Hristos, la adevărul lui, așa cum ni l-a lăsat scris Sfinții Apostoli și la urânduirile pe care le treiau primii creștini sub călăuzirea Duhului Sfânt. Trăiește aceste învățături, supune-te o rânduirilor de la început și nu te tulbura pentru că oamenii te amenință sau te ocăresc. Adevărul nu se măsoară cu măsura oamenilor, ci cu cuvântul scris al noului legământ. Învață-te să privești lucrurile de sus în jos, de la Dumnezeu spre oameni și nu vei rătăci niciodată. Mai bine singur cu adevărul decât înconjurat de o mare mulțime de oameni, dar fără adevăr. În privința aceasta avem pildă pe Domnul Isus. A pierit și el și toți cei celor maseră au fost risipiți. Nu este important câți tragi după tine, ci câți rămân. Nu este important pe câți convingi la o idee sau alta, ci câți au primit viață din Hristos. Viața are valoare. Trupul fără viață își risipește mădularele. Viața păstrează unitatea. Cei vii nu se risipesc. Ceea ce se risipește nu face parte din trupul viu al lui Hristos. Laud nu ne mare și pe umare, și limpeze treșine cântare. La de plină și pe nor, și rini pe mine. La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 În înțelepciunea lui binevoitoare așează pe Domnul Iisus între doi tâlhari, Teuda și Iuda Galileanul. Atât știa el. Privind din altă latură înțelepciunea lui Gamaliel, fiindcă vedea departe, îl făcea să nu ia nicio hotărâre înainte de a cerceta lucrul. Va aștepta întâi să vadă ce vor spune vremurile și apoi va vedea ce e de făcut. Fără îndoială că este mare lucru acesta, însă mai bună decât orice înțelepciune este credința în Domnul Isus Hristos. Un om credincios își va face datoria, cu oricare ar fi urmările. Să mai privim o latură a acestui verset și să luăm pentru noi o învățătură. Nu mai necăjiți pe oamenii aceștia. Marele scritor rus Lev Tolstoi spunea: Adevărul trebuie să se impună fără violență. Să nu necăjim niciodată pe oameni, orice ar fi să facem. Cât de mare și de prețioasă ar fi o lucrare sau o hotărâre, dacă prin ea necăjim oameni, își pierde valoarea. Libertatea, pace și fericirea oamenilor trebuie respectate mai întâi și apoi să facem alte lucruri. când vom înțelege acest adevăr? Fii nepărtinitor și balanța se va înclina de partea ta. Să nu necăjești oameni, iată deviza ta, dacă ești creștin. Mai ales ai grijă la antropos, adică privitor în sus, la om, să nu necăjești pe cel care privește în sus, ajută-l să privească mai mult și mai bine. Ori de câte ori spui, nu mai necăjești pe oameni, spui bine, ești în adevăr, împlinești voia lui Dumnezeu. Gamaliel așa spunea, Un adevărat urmaș al lui Hristos nu trebuie să necăjească pe nimeni, să nu tărască pe nimeni la judecată, să nu forțeze pe nimeni la judecată sub amenințare ca să primească o învățătură sau o practică religioasă. Dar dacă alții se necăjesc din pricina Domnului Isus și a apostolilor săi, se necăjeau preoții, cărturarii și fariseii. Lăsați-i în pace Nu există alt loc mai bun unde poți lăsa pe un om decât să-l lași în pace. Hristos este pacea noastră. Lasă pe om în Hristos și atunci l-ai lăsat în locul cel mai bun. Nu-l lăsa căzut între tâlharii păcatelor sau căzut în prăpastia rătăcirii. Atunci să vârșești păcat, pentru că cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Dacă lucrarea este de la oameni, se va nimici. Iată un mare adevăr de care, dacă ținem seamă, va fi bine de noi. Orice lucrare omenească este sortită nimicirii. Să nu ne legăm inima de nimic din ceea ce și are obârșia în om, ca să nu fim nimiciți. Mare adevăr a rostit Gamaliel. Ce este de la oameni se nimicește mai curând sau mai târziu. Fiecare om poartă pe cetea morții pe fruntea lui și așa sunt și lucrările care izvorăsc din el. Eu am o datorie sfântă când se ivesc neînțelegeri între frați cu privire la învățătură să cercetez ce vine de la Dumnezeu și ce vine de la oameni. Cunosc ceea ce vine de la Dumnezeu prin faptul că se potrivește cu litera și cu Duhul Scripturii și al Noului Testament în special. Să nu primesc nimic din lucrările și învățăturile care vin de la oameni când este vorba de mântuire, căci nu voi ajunge la mântuire. La mult nu, mele este udeșnic și de jos și nu în peșnic, La mult timp, dar bună și pe echin și în ce La Lăuda, Pitu, Versetul 39. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Să privim lucrurile cu un ochi proaspăt, spunea un înțelept. Din pricina stării de păcat în care orice om este născut, nu poate fi drept în gândirea sa mai nașterea din nou din Dumnezeu îi poate da omului o judecată sănătoasă, nepărtinitoare. Scriitorul american Jack London scria: Judecata unui om cu ale cărui idei nu ești de acord, ți se pare totdeauna bolnavă. Zice el mai departe: Nu ne supără niciodată adevărul și considerăm că oricine e liber să lupte pentru ceea ce socotește el că este adevărul. Nu-i cerem decât să fie sincer. Dacă este sincer în căutarea adevărului, va ajunge să găsească adevărul adevărat. El îi se descoperă pentru că adevărul este Hristos, este Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Din versetul de mai sus înțelegem că învățătorul legii Gamaliel era un om mai liber în gândire, dar nu era pentru schimbarea legii pe care o apăra. El nu era de părerea saducheilor care voiau să o omoare pe apostolii lui Hristos, dar nu era de acord nici cu credința apostolilor. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Prin tot ce fac să am mare grijă ca să nu lupt împotriva lui Dumnezeu a felului său de a fi. A lupta împotriva lui Dumnezeu se poate în mai multe feluri. 1. Când te împotrivești o rânduirii sale arătate în cuvântul scris al noului legământ. Aceasta se întâmplă când scoți ceva din această urânduire, sau când adaugi ceva la ea, sau când o modifici după interesele tale sau ale partidei din care faci parte. 2. Când lupți împotriva unui modular din trupul lui Cristos, care nu gândește ca tine sau ca partida din care faci parte. O lumânare aprinsă de oameni o poți stinge, dar cine poate stinge soarele de pe cer? Să lupți împotriva adevărului este la fel cu lupta ca să stingi soarele. Vei fi nimicit tu însuși, fără întârziere. Da, adevărul nu poate fi nimicit. E adevărat că poate fi doborât pentru un timp, dar nu poate fi învins. Ceea ce vine de la Dumnezeu nu poate fi nimicit. Adevărul vine de la Dumnezeu, adevărul este Dumnezeu. Ce vine de la Dumnezeu poartă pe cetea veșniciei. Deci nu poate fi nimicit chiar dacă este înmormântat. După trei zile, chiar dacă este înmormântat, după trei zile, în înviază. Dacă este vorba să luptăm împotriva cuiva, să cercetăm întâi obârșia, ca să nu ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Vai, ce va fi cu noi dacă luptăm împotriva lui Dumnezeu? Când luptăm împotriva eului nostru, sigur nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Când luptăm împotriva robiei lucrurilor pământești care vor să ne stăpânească, sigur nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Când luptăm împotriva păcatului, sigur, nu luptăm împotriva Lui Dumnezeu. Când luptăm împotriva neadevărului, împotriva la ceea ce se adaugă sau se scoate din cuvântul scris al Lui Dumnezeu, sigur, nu luptăm împotriva Lui Dumnezeu. Când luptăm împotriva Duhului de partidă, sigur, nu luptăm împotriva Lui Dumnezeu. Când luptăm pentru împlinirea voii Lui Dumnezeu care este sfințirea noastră, sigur, nu luptăm împotriva Lui Dumnezeu. Când luptăm pentru întronarea păcii și dragostei între oameni și îndeosebi a oamenilor credincioși, sigur nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Când luptăm pentru înălțarea jertfei Domnului Isus și pentru slăvirea lui Dumnezeu, sigur nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Cine luptă împotriva adevărului, luptă împotriva propriei lui vieți. Cine luptă împotriva lui Dumnezeu, va fi nimicit. Să ne punem mereu întrebarea, dar dacă este de la Dumnezeu? De multe greșeli, păcate și pagube duhovnicești am fi păziți dacă ne-am pune mereu această întrebare. Cine este stăpânit de credința în Domnul Iisus și de Duhul Lui nu va aștepta să vadă ce vor spune vremurile, ci El are lumina dumnezească și știe acum adevărul în toate privințele. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Recitim versetele asupra cărora am meditat. Apoi le-a zis, bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu de mult s-a evit Teuda care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți.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 Să-l o lume laudă, la și strigă Și-l șoacă Lauda Lauda Fiind Iisus Te Laudă laud, nu mele este un mare și dintărece treșine cântare. La UCL, batata de plină, și mi pe lor, și mi pe mine. La UDA, la UDA, iri la UDA. La nu melege te udeșnic, și de nejor, și cu puțin udeșnic. La Udnu, sargune, mate, și pe echin, și în ce ne tace. La Udnu, la tu, se le Vrecii tu te vreau bine la ute cu luna. Vrecii eu urâm, plecei, te râm și doruri tinte. Plăluda, plăluda, ii tu te la uda.